a kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 219. úsz és hallgatjátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nagyon meleg van ott, ahol én ülök, és ahol kell, ülsz, ott nagyon hideg van? Sincsen hideg. Inkább fogalmazzunk ott így. Ott is nagyon meleg van. Szerintem az a téma, amiről minden podcastnak mindig beszélnie kell, amikor melegben vesz fel. De csak azon a szokásos, nyavajgós módon, tehát semmi semmi jelentősége nincs annak azon túl, hogy dekoncentráltak leszünk, és hallani fogjátok, ahogy újabb sört nyitunk, vagy rátöltünk egy kis szódát a fröccsre, vagy ilyesmi. Egyébként a cinikus internetezők ezt az időt használják ki arra, hogy rávilágítsanak mások számára, hogy az évszakok váltakozásra visszajön a gyakran bekövetkező természetes folyamat, és aki az általában eddig lejelt, de 20-30 akárhány évig nem szokta ezt meg az az letért a bölcsesség útjáról? Hát ebben nekik igazuk van. Nekem sem fura, hogy nyár van, sőt, kifejezetten nyárpárti vagyok. Meg a meleggel sincs úgy különösebben bajom, csak amikor a kelt most keresztet mutat az ujjával, és biztos fokhagymát is morzsa. És hát, ha még tudnád, mit morzsoltam. Jaj, mit morzsoltál még? Hát még minimum egy miatyánkot, hogy távozz tőlem. Ja, mi az, a nyárpárti vagy? Ilyenkor meleg van. Ezt nem emberi életben találták Ó, ki. Ó, de nem én szeretem. De az igaz, hogy ahogy gyülekeznek az évek a noteszemben, amit kipipálhatok a saját születésem óta eltelt idő táblázatában. Ezt figyelted, ez mennyire költő, ilyen cirkalmas volt? Igen, igen, igen, igen, Berzsanyi ejtett egy könnyet. Szóval azóta valahogy egyre kevésbé élvezem ezt a nagy meleget. Mindegy, jó, ezen nekeseregjünk, egyszerűen csak azért akartam ezt felemlíteni, hogy a kedves hallgatók tudják, hogy amikor hallják, ahogy csöppennek az izzát csak cseppek a mikrofonba, akkor az azért van, mert meleg van, és nem azért, mert tudom én szkvasolás közben vesszük fel ezt az adást. Nagy kihívás lenne egyébként uh, squashon felvenni adást mondjuk több is, és a térmikrofon csak az egyik ezek közül. Így, így. Régen nem találkoztunk, kedves hallgatók, az szerintem két hét is eltelt azóta. Ennek elsősorban az lehetett az oka, hogy én a múlt héten evezni voltam a családommal a Tiszán, illetve a Tisza egy egészen szűk kis szeletén. És ezért ott, ott, ott, ott nem lehetett fölvenni a adást, nem csak azért, mert a Fene akart este elvonulni másfél órára a társaságtól, hanem azért is, mert Szatmárcsekén, ami egy határfalú, az ukrán határ szomszédságában van, olyannyira, hogy ott a Tiszának a bal partja a Szatmárcseke, a jobb partja meg nem tudom, de ukránul van a neve. Szóval, hogy ez egy olyan falu, ahol a mobil internet szolgáltatás, hát... Nem divat. Először azt hittem, hogy csak az én szolgáltatom és csak ott a, lent a part közelében, ahol laktunk. De aztán a, bent a faluban több helyen is megpróbáltam, és sehol semmi. És egyik szolgáltatónál sem. Hát ez egy tipikus last mile probléma, meg ami még szokott volt lenni régen. Szerintem a nomi is írtunk erről cikket, hogy vannak azok a faluk, ahol először lépett át roamingolni a szomszédország hálózatára ami akkor még mocskosul drága volt, és emiatt kevesen nevettek hangosan az, hogy mennyire búta a mobil szolgáltató inkább az anyját hangosan. Ukrajnával ugye szerintem még most is drága, hiszen ők nem, hiszen nem eu Igen. És természetesen a telefonom azzal kezdte az első nap, hogy, hogy ukrán elven üdvözölt, és örömmel jelentette, hogy én már ukrajnai szolgáltatót használok, ezt gyorsan letiltottam benne pontosan ezt elkerülendő, és onnantól kezdve nem, de az egyébként egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy sokan voltunk, és az egyik baráti Jázaspár mondta, hogy pontosabban annak a Ja, hogy az ő szobájukban, ott az első emeleten, az ablaknál tökéletes a 4G. Hát ez már sokadik napom volt, azt mondtam, na akkor én oda fölmegyek és kipróbálom. És nekem semmilyen. Tehát edge, egy, egy Uh -huh. Lényegében használhatatlan edge-en volt, és kiderült, hogy ez náluk úgy van itt családilag, hogy ott ülnek egymás mellett az ágyon, és a, ugyanannál a szolgáltatónál fizetnek elő, és a feleségnek elfogadható mértékben négyésedik a telefonja, az urának pedig egyszerűen semmi. Edge. Ez hogy van? Két, két ponttal kötnék bele ebbe a mondókába. Az egyik használt az, az urának szót, Igen. ez plusz 70 év, és egy ilyen sötétkék munkás munkásköpeny felvételére kötelez Szeretek ódivatú, leíró kifejezéseket használni a házasság esetében, tehát szoktam azt is mondani, hogy nejem. De ez tényleg csak polgárpukkaztásból az uram... Nyugtasd meg, hogy az asszonypajtás használ... az nem fog elhangzani ebben az adásban. Erre nagy eskütlete szent tércalag... E fogadalommal. Oké. Okay. az nem lesz. Sőt, de egyébként a párom kifejezés sem fogom használni, mert az is egy olyan kicsit mesterké. At a speciál, ha a, a hidegkiráz engem is az a hasonlós sógós melegítőben járunk. <gül> Na igen. És most, hogy az összes párkapcsolatban élő kedves hallgatónkat elriasztattuk, a maradék három sácok le is ülhettek akár. <gül> Na, de azt mondtad, hogy két ponton hibázott az, a, amit elmeséltem, és ebből csak az egyik volt az, hogy... Igen, és a másik pedig nem mondtad, hogy azonos típusú telefonjuk van-e nekik? Hát mondjuk, hogy azonos kategóriájuk. De akkor más a gyártó, más a... Nem, azt hiszem egyébként mind a Samsung van, de szerintem mindegy. Én nem, nem, nem tudom. Tehát el tudom azt is képzelni, igen, hogy egyszerűen eltérőek a képességei ezeknek a készülékeknek, de akkor mit mondjak én, aki hallgatóink, hiszen jól tudják, hogy a, az Isten és a barátaim kegyelméből egy iPhone 10 essel dolgozom. Elvileg azért ugye annál jobb telefon nem volt ott a táborban. Az egy tökéletes telefon mondjuk a szilíció möggyre és, és a nyugati civilizációra. Hm. De azért mondjuk igen nehezen bontanál vele konzervet a Kelet-Szaharában. Ja, ne is mond, pont tegnap éjjel meg volt az első iPhone rémálmom. <gül> Bocsánat, próbállak komolyan venni. <gül> Figyelj, verejtékben úszva gyomorgörcsel ébredtem, megmondom, mi történt az álmomban, lejtettem a telefon, nem túl magasról a padlóra, és az pókhálós törést szenvedett az első kijelzőn, és akkor az be végül mégsem kötöttem meg azt a kurva biztosítást. És a rémálom itt nem állt meg, hanem e, akkor így, tehát, tehát lejátszódott bennem ez a nincs biztosítás, azt hiszem 120 ezer a kijelzőcsere, e, Úristen, mi lesz itt? És akkor előkerült azt hiszem édesapám, így a kezébe vette, megnézegette, így pöcögtette kicsit a kijelzőt, amiből elkezdte kipocsogni a szilánkok. De megnyomta egy kicsit, hogy mi van már ezzel, és nagyobb darabok esztek ki belőle. Na, mondtam, ezt azonnal add ide, ezt, hagy, ezt hagyd abba, El, elteszem valahova, és elindultam a mondjuk valami kertben, vagy azt hiszem is egyébként ez ilyen táborszerű hely lehetett. Szembejött egy ember, aki a kukákat húzta ki a táborból a kinti része az utcára, és valahogy nem tudom, összeütköztünk, hogy mi lehetett, de mindesetre kiesett a kezembe a telefon, ami darabokra tört. Az ember elkezdte fölszedegetni a darabokat, én meg én is, és amikor az ő, tehát így el akartam kérni a részeket, amit ő szedett fel, azt mondta, hogy ja, azt bedobtam a kukába. Na jó mondtam, akkor pakoljuk ki a kukát, és itt ébredtem fel. Ebből a korképből én megkockáztatnám azt, hogy a világon egyfajta bodon lehet boldognak lenni, ha már egy rendkívül drága iphone tulajdonos az ember. Ez pedig az, hogyha emellett tapasztalt és gyakorló buddhista. Nem, nem ez az egyetlen módszer, bár ez is jó lehet. Szerintem jó még az, hogyha rohadt gazdag az ember, és semmit nem számít, hogy bármikor tud venni magának egy másik iPhone. Nehéz elképzelni, azt, szóval az, hogy a rohadt az nyugalommal jár. Bár lehet, hogy egyébként kevésbé balkánisztán országokban ez igaz, de... Velem együtt szerintem többen vagyunk olyanok, akik erre azt tudjuk mondani, hogy hát lehet, hogy igazad van, de hadd próbáljuk már ki, és akkor majd beszámolunk róla, hogy. Végül is az most idegesítő vagy nyugodt dolog. Nézd, ha megtalálod azt a sort, aminek a végére beállva az emberi egy időben sorra kerül, és közgépeket osztogatnak, akkor azért nyilván jelölt meg azt a térképen, vagy oszd meg Messengeren. Svarmács farmon, besvarmolom a csekint. Na így, szóval, hogy mivel ezt támadtam, ezért jól látható, hogy, hogy féltem a telefonomat, és hogy nagyon sokat várok el tőle. Ezek közé én már nem tartozik bele az, hogy egy mobilnettel kevésbé jól ellátott helyen ő legyen az első, aki megszerzi magának a térerőt. Én valahogy arra gyanakodtam, hogy mondjuk mit tudom én, egy olyan, olyan mobil szolgáltató készülék lehetett ott a faluban, ami párhuzamosan három request tud kiszolgálni. Nem? Egy ip pacs bázisállomás. <gül> igen, igen, igen. Mert hogy annak se sikerült mindig felcsatlakozni, akinek egyébként sikerült. Na így, aztán egy teljes hétig lényegében teljesen internet nélkül voltam, amikor egyszer elmentünk Nyíregyházára strandolni, illetve akvaparkolni, akkor, akkor hát, hogy is mondjam, csak fürdőztem a, az örömökben, és úszás helyett inkább Instagramot csekkoltam. Na jó, nem, ez nem igaz. Olyanokat mondasz, hogy belepirulok, Nyíregyházi akvaparkolás. Nyíregyházára nekem két dolog jut eszembe, amellett, hogy egyszer, hogy is mondjam, tévedésből végeztem ott egy kétfél évet kommunikáció szakon, majd beláttam, hogy az hülyeség. Igen. Az egyik az, hogy nagyon remek szovjet is piaca volt. Tessék, már is milyen jó. Ahol tényleg úgynevezett mindent lehetett kapni. Amikor ott jártam, akkor éppen a tűzoltó és tűzoltó fecskendő volt a sláger magam, sem tudom miért, de nyilván kelet kellett összes tűzoltója ott adta el a felszerelését, és később ultizva nézték a tüzeket. A másik pedig, hogy az a város, ahol... Hol azzal jelöltek meg egy játéktermet és szórakozó helyet, hogy beleállították egy Antono van kettesnek a farkát, ami hát már akkor is bitang jól nézett ki, remélem megvan még. Jól hangzik. Beszámolhatok róla, hogy az Akvapark az kifejezetten menő. Nagyon, nagyon jó dolgok vannak benne mindig elsírom ezt a bánatomat, hogy akárhová mész az országban, lényegében, hogyha felrúg egy elefánt, akkor valószínűleg egy akvaparkra fogsz ráásni, vagy legalább egy élményfürdőre. Egyetlen terület van, ahol ez egyáltalán nem fog megtörténni, ez Budapest, ahol egyetlen gyermek szórakoztatása és alkalmas fedett, vagy részben fedett intézményünk van ez a e, szerencsére nem üteszem be a neve, mert nem szeretem azt a helyet, akvaréna, nem akvaréna, nem, nem üteszed be? Tudod, ott van a, az vízesényi helyekre nem járok. Észak-Budán, whatever. <coughs> Na mindegy, szóval, hogy valahogy itt Pesten, sőt Pest megyében sem nagyon van, gondolom, azért, mert az összes EU-s ami fürdőépítésre szólt, az kikötötte, hogy a fővárosban nem lehet használni. Ó, az megvan egyébként, hogy az Olaf az jelezte az ország számára azt, hogy a különböző vidéki városokba kicsalt, majd Pesten lekatázott mindenféle fejlesztési és startup támogatásokat most kéne visszacsengetni, ha egy mód van, akkor kibaszott kurva gyorsan, Igen. mert akkor a csalás volt, hogy pirulnak ők bele, pedig ilyet már láttak. Hát mondjuk azért erről azt gondolom, hogy az EU összes országában pontosan ugyanezt csinálták a startupperek. Mert azért ez egy ilyen fura megkötés, hogy vidéki székhely kell legyen. Jó, vidéki székhely lesz, majd akkor csinálunk vidéki székhelyet. Azért ez hülyesség. Én értem a szándékot, de ettől szerintem nem várhatták, hogy bejön. Mondjuk, ha most vissza kell fizetni a pénzt, az, az, hát az nagyon kemény lesz. Nem csak hogy vidéki székhely kellett, hanem vidéki munkavégzés. Hát elvileg, de azt... Akár lehetett is. Szimbolán, egyébként volt egy csomó olyan pályázat, ahol vidéki székhelyekkel lehetett pályázni, és nem ellenőrizte senki, hogy vidéken dolgozol-e. Már csak az a kérdés, hogy most ezt a startupoknak kell visszafizetni, vagy a Jeremy a tőke alapoknak? Na ez amit nem tudok, mert csak fél szemmel láttam a hírt. Én, én az utóbbira tippelnék. A Jeremy meg egyébként is egy, nem is az, egy több sebből vérző, egy olyan sebb, amiben időnként van egy pállat, vagy valami. Az Azt annyi helyen rúgták, és annyira jogosan hogy hogy most álltak rajta még egy fognivalót. Hát ugyanakkor csak megteremtette Magyarországon a startup ökoszisztémát, mert azt annak köszönhetjük semmi másnak. Ö, egy erős is választ adnék azért erre. Tehát, hogy megteremtett egyfajta startup ökoszisztémát, megteremtett ezzel párhuzamosan egyfajta ö, megjelhetési startup szakértő réteget, ö, és most nem mondunk neveket, és mindenkivel barátok maradunk. Hát az enyémet egyébként <laughs> felemlítetted. <laughs> nyolcszor rosszabbakat tudnék, és te is tudod. Igen, igen, természetesen. De hogy ez vele jár, szerintem az összes eu országban ugyanígy megteremtődött ez a réteg, és ugyanígy mindenki észrevette, hogy ez egy viszonylag könnyű pénz, vagy legalábbis lehet úgy intézni, hogy könnyű pénz legyen. Most is van ilyen könnyű pénz az országban, ami már nem a zseremiből jön, hanem nettó magyar állami forrásokból. Ugyanakkor Tényleg ugyanez a szisztéma termelte ki azokat a startupokat, akikre ma büszkék vagyunk. Vagy is, vagy részben, vagy jó, szóval ezen persze elvitatkozhatnánk. büszkék bárkire? Hát persze. Szerintem egy csomó magyar startupra büszkék vagyunk, persze. Na, mesé. Semmi okát nem látom, hogy a ne legyünk büszkék. Na nem feltétlenül szeretjük a terméküket, de... A, a cég, ami egy éve nem csinál semmit? De most... De addig meg csinált, és három vagy négy körben szerzett befektetés, nagy lett belőle, amerikai lett belőle, ez Szerintem egy, ez egy siker. Most tényleg eltekintve attól, hogy most egyébként ahol tart az. Egyébként nincs olyan komoly rálátásom, hogy valójában meg tudja, mit jelent. De tényleg itt kívülről fél, szemmel, szemsorokból nézve nem olyan menő. Azt mondom, hogy legutójára kommunikálni akartak magukról, az az volt, hogy megveszek egy másik céget, és ezt, ezt a tényt jelentették be. Azóta semmi nem érkezett felőlük, és ennek több, mint egy éve. Tehát az a cég, ami egy év alatt nem tud semmit mondani magáról, az, az picit, mint a parkolópályán lenne. Lehet, hogy most parkolópályán van, meg átalakul a founderek részben, hátra léptek, amennyire én tudom, de nem, nem vagyok képben, hogy mi történik most a percben, Nem is akarnám most Idehozni, mert igazán csak arról beszélünk, hogy vannak-e magyar startupok, akikre büszkék lehetünk, és szerintem vannak. Tehát a prezi, amit elért, az mindenképp menő, még akkor is, hogyha ahol most tartott, lehet, hogy már túl van az zeniten, vagy lehet, hogy már e, e, nem olyan jó az, ami történik ott. E, egészen egyértelműen volt olyan időszak, amikor jó dolgok történtek, ott sok pénzt szereztek, sok befektető győztek meg arról, hogy beléjük érdemes befektetni. Egyébként öt éve ugyanazokat a neveket mondjuk. Nem, de ez sem, nem. Prezi, nem Ustream, Logmin, utána most már mondjuk lehet mondani olyat, mint az AI Motiv, amire konkrétan szükség lehetünk. Úgy van, de az optoforce is mondhatjuk. Az AI motivban jól működik, hogy centiméternyi kockázatítőke nincsen, mert az a startup építésnek azt az iskoláját követte, hogy a sikeres cégéből egy lépés hátráló vezetőt csinált egy másik céget magának egy piaci résre, és abba lépített egy másik céget. Hát ahogy ez mondjuk a és is igaz tulajdonképpen, hogy az se ezt a klasszikus értelemben, de akiket mondtál, azok, azok, azok megemlíthetőek, hogy említés érdemesek. De mondjuk most mondom az Optoforce-ot, nem tudom miért pont az, de valamiért úgy érzem, hogy ezt én mindig is nagyon bírtam azt a céget, akik, akik most ott tartanak, hogy felvásároltak egy tán konkurens céget, azt hiszem. És nagy befektetésekkel dolgoznak, de van egy pár cég az autó autóbizniszben, ami nem... Így gyorsan az bedobnám azt, hogy van, van egy másik startup, ami a konkurencia felvásárlásával próbál előre törni a héten. Ez a vajna tíme a féle Mr. Funk, ami a nem tudom melyik fánkozót vásárolta fel nyilván a mi pénzünkből, és ennek megfelelő méretű hiszti van belőle az interneten. Igen, igen. A, az különösen érdekes, hogy a hogy a konkurens fánkozó az egész jól ment és nyereséget termelt, még a Mr. Funk az a, a cégadatok szerint valamilyen gigabrutális, mega-szuper bukás képét izonállta. Ebből a nehezen összegyűjtött magas veszteségből aztán sikerült megvenni a konkurenciát. Van annak, aki nem is száll. Hát egyébként igen, hanem inkább cukor formájában viszi be a szervezetében. Na jó, szóval, hogy e, szerintem vannak olyan startupok, akikre büszkék lehetünk. Iszonyú szívesen e, átbotyognék a szomszédhelyiségbe, és előkapnám a Forbes listáját, amin e, most ott vannak épp a frissek, és erről leszünk bejutna minden story. de most ezt szerintem hagyjuk. Nem születtek száz számra magyar cégek, akiktől le kellene essen az állunk, de, de nem is az van, hogy egyetlen startup siker sem volt az elmúlt öt évben. Nem, nyilván arról vitatkozunk, hogy, hogy a Jeremy és az egyéb pénzek az hozott-e annyi eredményt, mint amennyi, mint amennyi pénzt eltapsoltak. És akkor itt van az egyik álláspont, amely szerint azért ez kicsit harmados, de legalább egyes emberek megtanultak céget vezetni. Ez mondjuk az én álláspontom, és a tiéd az, az szokott lenni ebben a vitában, de nem először játsszuk le ezt, hogy de emberek megtanultak céget vezetni, és lám van egy pár sikeres startup is. Hát igen, illetve, hogy a legutóbb ezt fejtegettem, szerintem ez, ez a, a lottózásnak a, a modern kori ö, rendes munkával meggazdagodott, vagy nem rendes munkával meggazdagodott, mondjuk, hogy műszaki értelmiség, vagy, vagy közgazdasági értelmiségnek a, a kvázi szerencsejátéka az ő nagyságrendjükben, az a, abban a nagyságban, amiben ezt ők megengedhetik maguknak egyrészt, másrészt pedig a... Az államoknak az az erőfeszítése, hogy végtelen eltapsolt pénzmennyiség árán valamiféle innovációs kultúrát építsen sok éven keresztül, nagyon apró lépésekben ezekben az országokban. Na nézd, hogyha az államos szállat folytatjuk, akkor, akkor pauzoljunk egy gyorsat, kimegyek az előszabályhoz, aki cipőtöm, el tudom verni az asztalt. El tudom engedni? Szerintem lépjünk tovább. Annál is inkább lépjünk vissza. Mert azért azt el akarom mondani, hogy, hogy mi a rosszabban, hogyha az embernek egy hétig nincs internetje a, a, az evezős táborban, vagy az evezős van rossz. Abszolút, van. Képzeld el? Azt hinnéd, hogy nincs. És én is azt gondoltam, hogy na jó, hát nincs, ki fogom bírni, nyilván nem az Instagram fog hiányozni. De hogy mondjuk azt hiszem a harmadik napon futottam bele abba, hogy én lényegében csak a telefonomon olvasok könyveket. És sajnos a végére értem annak, amiről majd később fogok is beszélni, és nem tudtam egy másikat letölteni. És két, tele, két könyv volt letöltve a, a, a telefonomra. Az egyik egy angol nyelvű skiffi volt, amit beleolvastam egy hajnalban, amikor felébredtem, beleolvastam, és azt éreztem, hogy ehhez én itt most szat csak én egyáltalán nem vagyok elég erős, hogy ezt így elvezettel toljam. A másik pedig egy delfin könyv volt, ami nem pontosan emlékszem, hogy milyen módon keveredett oda a készülékemre a Delfinek szigete címmel, amiből becsületesen olvastam az első 15 oldalt, és úgy éreztem, hogy hát ez szerintem már 14 évesen se szerettem, most pedig Isten őriz. És le még a faluban kiragasztattál volna egy pár celtét, hogy a telefonon található a Delfinek szigetét cserélném két éltő emberére. Azt szerettem egyébként a Beliaevet. Na jó, de szóval, hogy például nem tudtam olvasni, ez volt az egyik ilyen, ilyen problémás Terület. A másik pedig az egyik este, amikor valahogy a társaságban spontánul felébredt a táncolatnék, és akkor mindenki jött a telefonjaival, meg a, meg a bluetooth hangszóróival. és akkor ugye kinek mi volt a telefonján? Hát voltak olyan, tehát aki először érkezett, hát neki alapvetően bluesok és rockzenék voltak, tök jó, de nem annyira táncos. Jött valaki más, neki meg ilyen nagyon EDM kompatibilis volt a telefonja, és akkor előkaptam én is az enyemet, és rájöttem, hogy egyetlen playlistet töltöttem le offline-ba, amit hát nem arra szántam, hogy táncolni lehessen rá, nem ez volt az elsődleges hallgatási szempont, és az nagyon rossz volt, hogy van egy másik playlistem, amit kifejezetten arra állítottam össze, hogy lánygyermekeim a Petőfi rádió által diktált ízlés terrorban tapicskolhassanak három órán keresztül, de ezt nem tudtam sajnos elérhetővé tenni. Ez is rossz volt. Jó, hát ez egyrészt egy ilyen a felhő az egy csapda című fogalmazás. Hát ebben az esetben igen, tehát ha nincs hozzáférésed, akkor váratlanul igen, csapdába állik. És most amúgy nekem sincsen semmi ám a telefonon, hát illetve nem tudom, letöltve öt podcast rész, de hogyha ledobnak vele a sivatagban, akkor akkor ott nem lesz este a <hállt> Igen. Szóval azért lehet lehet hátrány a Digidetoxnak. A többi része az meglepő módon nem annyira hiányzott. Az mindenképpen vicces volt, hogy a táborban, ahol az ember egyébként órákat tücsörgött egy sörrel meg a telefonjával, ott ugye egyáltalán nem lehetett semmiről értesülni. Bezeg a vizen, amikor revesztünk, ott csipök, ott a készülék, hogy bejöttek az új mindenféle nem-tú-mik, és uh -huh. notifikációk érkeztek. Valahogy tényleg egy ilyen dead spotban éltünk. Várjá, várjál, várjá, várjá, várjá, várjá, Nincsen kikapcsolva a telefonodon a notifikáció? E, azt akartam mondani, hogy csak a, a dolgok érzékeltetése, véget mondtam ez, de valójában nincsen kikapcsolva. Pontosabban ugye úgy van, hogy bizonyos appok nem notifikálhatnak, mondjuk a Gmail például ilyen, a Facebook természetesen szintén, tehát ezektől nem érkeznek notifikációk a telefonomra. E, ugyanakkor mások meg, meg notifikálhatnak azon egyszeroknál fogva, hogy ugye van okos órám, és nem az történik, hogy percenként felcsíppan a telefon, hanem csak megrezül a karom. Amire ránézek, nyugtázom, hogy mit tudom én, a közelben heves zápor van, mondja az időkép, és felnézek, és tényleg ebben megnyugszom, és szóval érted, tehát hogy bizonyos notifikációk jöhetnek, az ilyen tömegével kevésbé fontos dolgokról érkezők nem. Viszont, ha nem hagyod abba a mikrofonkábellel a saját arcot püffölését, vagy nem tudom, mit csinálsz, de úgy hangzik, mint a flagellánál a, a mikrofonoddal, akkor szegény hallgatóknak ki fog esni a füle a szájukon. Ó, tény, jó Isten, én ezt nem hallom, már vissza nincsen monitorom, de remélem, hogy annyira durván nem volt hangos, hogy begépeltem egy keresést. De. Hát így nem értesülnek valamiről a kedves hallgatók mindegy is. <gül> Majd a következő részben, amikor gépelni is tudunk egyszerre a meségülett úgy elvezetni a kábelt, akkor. Halkan kell nyomkodni azokat a billentyűket, vagy meg kell szerezni a, a legújabb megbukott annak újra tervezett billentyűzete van ami állítólag halkabb. Arról a Pro-ról beszélsz, ami ö, hát egy ilyen a, a számítógépek dragstereként csak egy bizonyos ideig tudja leadni a teljes teljesítményt, majd ö, a felmelegedés miatt visszaskálázza magát, és onnantól ez lassabb, mint a régi volt? Erről a MacBook Pro ról beszélek, igen. Egy tervezés is oda. De ez én arra gyanakszom, hogy ez tulajdonképpen maga az Apple filozófia, amennyiben én a telefonommal is tapasztalom. Az elsőre nagyon ijesztő volt, hogy, hogy valahol kint voltam a szabadban, és akkor egyszer csak elvesztette a fényerő felét. És akármit csináltam, akkor is elvesztette a fényerő felét. Végül már jobb ötletem nem lévén újraindítottam, és akkor vissza visszanyerte. És aztán most az evezés alatt jöttem megint rá, amikor szintén ez történt, hogy, hogy valószínűleg egyszerűen túlmelegedett, és a túlmelegedésre ezt a, ezt a kezelési módot választja, hogy egyszer csak letekerje a fényerőt, de nem szól a kis barom állat, hogy túlmelegedett a telefonod, ezért letekerem a fényerőt ha nem úgy csinál, mintha elromlott volna. Á, nagyon ügyes, nagyon ügyes. Aztán lehet, hogy nem ez az oka, ezt most csak betippeltem, de akkor ott úgy tűnt, mert akkor kicsit kivettem a tokból, fújogattam, mit tudom én, lengettem egy kicsit, közben nagyon erősen szorítottam, ki ne repüljön a emből. Egy csuklópánt kell mégre egy úgy viselni, mint egy ilyen autóstáskát. Igen, Szépen igen, aki. vagy egy műbörtök. Nem, szerintem nyakpánt kellene rá. Egyébként volt egy evezőtársam, aki... Ö, amellett, hogy a nyakában egy ilyen vízhatlantokba vitte a telefonját, egy másik vízhatlantokban, ú, azt nem tudom mit, és a ja, pénzét, és egy harmadik szálon lógott a svájci a nyakában, valamint olyan baseball sapkája volt, aminek a silgyébe be volt építve egy napelemes ventilátor is. Tehát pont úgy nézett ki, mint egy üres idejben sámán drog dealer a, a Burning man igen, pont úgy nézett ki. Igen. Még egy-két, egy-két sírálykoponyak el az övére, hogy igazán jó legyen. el. A bajsza is volt. Nagyon de nem a... harcsa. Valójában nem harcsa. Azt a harcsa az az, amikor... Az a lelóg. Igen, de nem, a, nem az, amikor a, a pofaszakából kinyírjuk a zállunkat, az, az más. Az a, a szelídmotoros... Kamionos kalapács bajusz. Hát kalapács bajusz értem. Hmm. Hát akkor így. Minden esetre az biztos, hogy nálam mindig volt minden, ami kellett, és nem egyszer segített rajtam az, hogy nála van bicska, amivel mindenféle dolgokat tudtam csinálni. Nem haszantalan egyébként. Erőíteszem be egyébként, hogy a telefon meghibásodásban láttam most izgalmasat. Uh. Neve elhallgatását kérő barátom vette elő a jelenlétemben a telefonját, ami egy közepesen drága Xiaomi. És így megkérdeztem tőle azt, hogy itt figyeljél már, ott a, a szélén az a nagyon sötét volt a kijelzőn, ahol egy picit el is van válva a, a gépháztól az üveg. Az így hogyan? Tehát ufo támadtak-e meggolyót, fogott-e a fronton szúranyra, ahom ott -e És pont hogy nem, az alatt van a processzor, ami melegszik, és nem ez az első olyan telefonja, ami a processzor alatt egy picit és elválik az üveg. Oh. De nem így van ez minden telefonnál, mondtam, hogy nem így van. <gül> Csodálatos, éljen a Xiaomi, éljen és nagyon meg Nagyon megold az mérnökölve. de ők legalább nem le a készüléket ezek szerint. Hát látod, most már az Apple nem lassítja le a készüléket, cserébe van más furcsa dolgok történnek, mínusz az új MacBook Pro, de az a régi rész igaz, azt hiszem, eh, igazándiból, Abból gondolom, hogy az Apple tévuton járhat, hogy két olyan influencer is van a látóteremben, akik korábban az Apple hát felkent pápái voltak, vagy, vagy leghangosabb és leghithűbb képviselői voltak itt magyar nyelven. Az egyik magyarós a vlogger, a másik Hándrás, újabban elektromos autó tesztelő vlogger mind a ketten a napokban közöltek olyan vlogot, ahol hát a magyarosi konkrétan azzal a címmel hozta a napi vlogját, az egyik napi vlogját, hogy miért ne vegyünk Apple eszközöket soha többé, és egy hosszú, lényegében egy teljes adást kitöltött irádában beszélt arról, hogy miért nagyon rossz az Apple most már tényleg, és menjenek már a picsába. És a Hándrás nem különben egyre többet húzza az orrát, Hát nézd, egyrészt ugye ö, teljesen logikus, hát akkor lettek eppel fanok, amikor az ö, drága, megbízható, műszer jellegű professzionális eszközöket gyártott. Meg szerethetőket, meg innovatívakat. Ilyeneket még mindig gyárt, csak ezek mondjuk nem a számítógépei, hanem mondjuk a tabletek, amiből megkockázottam csak az Apple gyárt szerethetőt. Legőbb saját kiindul a és sem jutott eszembe az, hogy hm, úgy magamhoz elném A uh, Surface de pro úgy, érdemes vetned egy pillantást majd. Majd a hajlandók lesznek piacnak tekinteni azt, a lakom. Jó van, jó van. Nem pont neked találták ki, azt elismerem. Nem, uh, tehát uh, elképzelhető, hogy az eszköz az jó lenne. De tekintve, hogy nem lehet megvenni, és akkor én mit mit honnan szürke importolok, az nem az a világ, amibe be akarok szállni nagyon. Hát nézd, az Apple meg az ő tabletjei, illetve a mobileszközei ről az jut eszembe, ha hihetünk a plecskáknak, akkor idén szeptemberben a bejelentés az nem fog tartalmazni az SE következő változatát, tehát a pici telefonnak a következő csúcstechnikás, esetleg faltól falig kijelzős változatát, mert mintha erről lemondott volna az Apple visszavonta ezt az egyébként régóta pletykát verziót. Ezzel szemben az iPhone X-et, tehát a faltól falik telefont három méretben lehet majd megvenni. Lesz belőle X plusz, meg, meg X... Minusz és x a alatt. Igen. Tehát, hogy lényegében a három méret mutációt fogunk kapni, amiben nem lesz semmi újdonság. Jó, biztos lesz benne valami újdonság, de tényleg ilyen olyan uncsi az egész, és annyira lelketlenné kezd válni. Nem ez a kínos, hanem az, hogy mondjuk a prójuk annyira elavult, volt, hogy, hogy csókolommal köszönnek neki a számítógépboltba, és átengedik neki az ülőhelyet a buszon, hogy a Mac ami F-ben még létező termék, az annyira régen volt legutoljára frissítve, hogy az akkor született gyerekek már tudnak olvasni, és így tovább. Hát igen. És hogy ezek azok a dolgok, hogy én értem, hogy van az a hitvilág, hogy a számítógép az, az halott, a számítógép az tíz éve halik meg, és ezzel szemben aztán most növekedtek egyébként a pc adások ebben a négy évben. Eljött az a generációváltás, amikor van értelme új gépet venni. De akárhogy is van, ezeken a gépeken lehet Apple, illetve i platformra bármilyen szoftvert gyártani, amely platform tesz igazából vonzóvá ezeket a hardvereket. És ez így ebben a formában azért kínos. Hát mi tagadás? Ez így ebben a formában kínos, különösen, hogyha azt nézzük, hogy ez, -ez tényleg kis elavultnak tűnő MacBook Pro egy nagyobb felszereltséggel 1,8 millió forint átszámítva dollárból az árát, az ugye mire ide ér, majd lesz inkább fél. Ez már nagyon komoly. Azért már adnak VFT-es Hát azért már sok mindent adnak, de világos, hogy aki ezzel dolgozik, annak ez, annak ez nem feltétlenül problémás összeg, mert kitermelhető az ára, ha olyan az eszköz. De az eszköz nem olyan. A profik azok nem hülyék. Ez, ez pedig így egy rossz anyállat azért. Igen, de még így is hordozható gépben, hasonló árkategóriában elég erős sejt. Nem tudom, hogy lehet-e már venni. Egy éve még nem lehetett. Tehát akkor még mindig ez volt a standard. Na jó, így is azt hiszem a kelleténél többet beszéltünk erről az unalmas, híres, drága dizájn Igen, mint egy felvidítanó, mindenki képzelje azt el, hogy a Fast and Furious sorozatból a rendkívül az vin Diesel Dominic Toretto-nak öltözve, tehát egy fehér bordás asszonyverő atlétában sétált Tim cook és azon olyan Tim szüksége van egy 10 másodperces gépre. és valahol szerelnek rá egy nagy piros nos gombot is. Jó, ez így szép lenne, ezt akarnám. Eleve, tehát már csak azt a jelenetet, hogy Vin Diesel odasétál Tim Cookhoz, és valamit nagyon-nagyon összevont szemöldökkel mond neki. Ezt megnézném. Még egy kicsit, még két dologról is szeretnék beszélni, amely az evezésen történt. Ha nem mutatlak, ezzel kell. Tehát hallgatok, é, mond, szerencsére nem tudom Most tovább, hallgatok, majd hangosan tiltakoznak kommentben. Tovább tekerik. Szóval az egyik, hogy. Vagy leiratkoznak, és Libra hallgatnak helyettünk. Azt egyébként ajánlom nekik, tök jó. Én is most meghallgattam a legutolsó adást, és nem volt rossz. Így van. Szóval, hogy, hogy az egyik, hogy az iPhone 10-et használtam elsődleges fényképezőgépnek, és valahogy megerősödött bennem az a vélemény, hogy az iPhone 10 fényképezőgépnek tök jó egy csomó mindenre, Viszont egy csomó minden másra meg pont olyan szar, mint az összes többi mobilkamera. Tehát, valamiért azért nem volt egy olyan előzetes várakozás, hogy, hogy, ez a, hogy a Jézus telefonban ott van a Jézus fényképezőgép, és hát azért ez nem így van. Tehát, hogyha mondjuk, a, amikor a, arra bátorít egy egyébként tök használható user interfésszel, hogy kétszeres zoomon túl is zoomoljak vele, akkor arra azért ki kéne tegyen egy kis figyelmeztető pop hogy de itt szar lesz a kép, azt csak mondom az egyik. A másik, hogy a lassított felvétel az nagyon lassított, de hihetetlen ö, kockás minőség, talán csak az én telefonom rossz. Aztán, hogy egy kicsit is elfogy a fény, hát akkor sehol nincs az iPhone, pont olyan lesz, mint a régi Nokia feature phone -ok. Jó, de fényben mindenki tud fényképet csinálni, fényben zsírkétával csinálsz képet. Jó, de fényben azért nagyon jó képeket csinál az iPhone, tényleg magától tudja, hogy mikor kell HDR-ezni, mindig nagyon drámaiak a felhők, nagyon látványos az egész. Jújj! Erről jut eszembe. Az Indexnek volt most influenceres cikke hétvégén, nem tudom, láttad e Nem én. Gya Gyanítom, nem? Na is volt bele beledinkelve egy sikeres magyar Instagram influencer, aki, akinek olyan agyon HDR-ezett képei voltak végig nem emlékszem a nevére az a baj, de majd belinkejük az adásnap lóba és mindenki lekattinthatja benne a linket, mint a állat. Tehát mint hogyha egy kaliforniai művész festette volna, egy ilyen festékszoros egy régi sevinek a hátuljára olyan naplementék halászbástjával, tárt szárnyakkal, elrepülő galambokkal, leereszkedő angyal és szent koronával kb. Teljesen értem, hogy miről beszélsz, és azt kell, hogy mondjam, hogy erről ennek két oka lehet, vagy Samsung telefonnak a kameráját használja. Azért nem, ez direkt volt így megkurva, tehát hogy ez nem véletlen. Viszont a másik, ami, amit az is évek óta itt jár a fejemben, és most pont az elmúlt napokban ezzel szoptam rengeteget, hogy ugye voltam evezni rengeteg fotót készítettem, nem csak az iPhone-nal, hanem egy rendes fényképezőgéppel is, és ilyenkor az utómunkát, amikor mondjuk először 400-ból mondjuk 200-at akarok csinálni, mármint fotót, aztán a maradék 200-at meg akarom rendesen csinálni, akkor ehhez kéne valami eszköz. Hogy az van, hogy az ember relatíve rohadt sok pénzért vásárol mondjuk egy Adobe Lightroom-ot. Ami egy csodálatosan jó program nekem, ez, ez, én ezt választottam csak előfizetésben. Hát, és akkor úgy egy, egy év alatt kifizetsz rá 30 000 forintot, két év alatt 60-at az se olyan nagyon biztos, hogy jó módszer. Na várjál, de hogy vagy valami mást. Akkor én már rössze végignéztem valami másokat, tehát nem nem gyorsan eljutottam oda, hogy nem az igazi. Találtam egyébként megre egy olyan programot, ami ugyan a katalogizálást nem veszi le a termékről a, a vállal, de legalább editán lehet vele érdekesen, ez a Polar Photo Editor, de nem olyan igazán tökéletes, mint amennyire elő, elsőre annak tűnt. Ezért nem pattintottál fel esetleg Dark table Nem, hanem végül azt mondtam, hogy jó, egyéb fene, kipróbálom erre a 400 fotóra a Lightroom-ot, hogy most hol tart éppen a technika. Lightroom CC 7 napig ingyenes, ez nekem elég volt, hogy rendbe rakjam a fotókat. És a Lightroom, amikor az autó gombot megnyomod rajta, amit amikor az ember 200 fotót akar rendbe rakni, akkor az úgy adja magát, hogy ne egyenként állítgassam kézzel a mindent rajta, hanem hadd csináljam ezt a Lightroom, akkor minden esetben ugyanazt az ilyen vásári-bazári hülyeséget húzza rá a fotókra, végtett. Tehát lényegében egy ilyen nagyon erős HDR hatású beállítás halm csinál. Tehát tudom én, a részletek nem is érdekesek, de, de hogy pontosan ez a. a tehát az a, az a világ jön elő tőle, amit mondasz, minden, mindenképpen megtolja egy kicsit a szaturációt, lehúzza nagyon a fehéreket, kicsit megtólja a feketéket, általában az expozícióhoz nem nyúl hozzá, és még tesz rá egy pici élesítést is. Tehát tényleg ilyen Samsung vagy mondjuk, hogy távol-keleti ízlés szerint szét HD érezett fotók jönnek létre. Én azt csináltam, hogy idő után, nem is egy idő után, az elejétől kezdve, megnyomtam az autót, aztán mindent így visszahúzgáltam. Elmondom, hogy szerintem hol követtél el hibát. Az egyik a Lightroom CC-nek a használata. A Lightroomnak a klasszikja, szerintem egy rendel jobb, az még önálló szoftvert próbál játszani, és nem egy ilyen ezé, lebutított davraper, ami a CC Hát vagy nagy valószínűséggel, vagy legalábbis azt, a, azt, a, azt az étost követi. A másik pedig, hogy a Sima Lightroom azt tudja, hogy ha beállítottál egy képen nagyjából olyan korrekciókat, amit mindéken végre akarsz hajtani, akkor jobb klikre ezeket a, ezt a csomagot, ezt le lehet másolni, és aztán rápésztel az összes képre. Ezt a Lightroom CC is tudja, de ugye ez, ez akkor jó, amikor. Egy szituációba készült 20 fotó, és azokat akarod javítgatni, akkor sem mindig egyébként. De hát egy, egy ilyen nagy csomagban, amit én most szerkesztettem, van mindenféle fényviszony, helyzet, víz mellett, víz nélkül, félig árnyékos, nagy a különbség. most nem sorolom. Teljesen autó megoldás viszont nem nagyon lesz ez szerintem. Nem, de hogy azt például, azt nem értem, és ezt semmilyen ilyen jellegű programban nem találtam még meg, hogy van egy autó, ami nyilván a gyártó által helyesnek gondolt módszer. És hogy ezt az autót miért nem lehet finom hangolni? Tehát, hogy a preferencesben miért nincs egy olyan hely, ahol megmondhatom, hogy, hogy a, azokat a tendenciákat, amit próbál az autó beállítást követni, azokat tudjam szabályozni úgy globálisan, és aztán már mindenben. Tehát, hogy például ne nyúlj a színekhez, hogy csak egyet mondjuk. A színekhez ne nyúj soha ne, ne piszkáld a szaturációt, azt majd én húsz esetből egyszer megbirizgálom. Kevesebb hd és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy lehessen ilyen dolgokat ajtani, ezt soha sehol nem biztosítják. Pedig ugye az autó az nem csak azért van, mert hülyék vagyunk, és nem tudjuk kézzel beállítani, hanem mert a fene akarja 1500 képnél megcsinálni az összes ilyen kis csúszka húzogatást, amit el kell csinálni, mert arra gyors billencsú parancsok nincsenek. Na, ez az ok, ami miatt szeretnék ilyen MIDI kontrollert egyébként, mert azon vannak ilyen csavarantjuk, és rá lehet mepelni a Lightroom ö, csúszkákat. Ezt ö, húzamosabb ide fontolgatom, de mindig az volt, hogy annál drágább, mint hogy egy próbát megérjen, de csak izgalmas lenne. Igen, ezt értem. Ö, még egyet akarok mondani, hogy Állítólag az egyetlen dolog, amire a MacBook pro a billentyűzet fölötti kijelzője, aminek most nem üt a szembe a neve, de majd te mondod, biztos. Touchbar. A touchbar jó, az pont ez állítólag, hogy ott ugye oda is kimeppeli magától például Lightroom, meg egy csomó más fotóeditor ezeket a csúszkákat, és azt újra könnyebb állítani, mint touchpad-del. Csak közben touchpaden váltogatnod kell a csúszkák között, hogy melyiket húzik el, az ezével ez egy erős fél megoldásnak tűnik. Igen. Amit én mondani, hogy próbáld ki a Dark table az a, az Open Source Lightroom-a miért nem kell fizetni. És azt hiszem, hogy nem annyira erdő, mint amennyire az Open Source Photoshopnak hazudott Gimp volt annak idején, hanem annál hárommal, négyelöttel kultúráltabb. Hát csak azt az egyet mond meg nekem, hogy hogy bírjam ki az adás végéig, hogy ne töltsem le azonnal. Mert nagyon szeretném megtalálni azt az eszközt, ami egyszerre katalogizál és editál, és ráadásul, amit még nagyon szeretnék, és amit gyűlölök a lightroom hogy egy saját adatbázisban minden e, editálásomat e, elmenti, ezért tehát amikor beletöltök pár száz képet, akkor létrehoz az egy 55 öt gigás háttér adatbázist, ami aztán csak hízik, csak nő, és lényegében leduplázza a fotóimat, nem tudom miért, én szeretem kiexportálva tudni, és aztán időd feltölteni ezeket a képeket. Szóval én olyat keresek, ami Egyből végrehajtja a változtatásokat a képeken, és én cserébe belenyúgszom, hogy amit egyszer megnyomtam a szép gombot, az már úgy marad. Az a baj, hogy tudom, hogy egy laptopot használsz. Így van. Egy olyan laptopot, amiben lényegében semmit nem lehet cserélni. Pontosan. Ö, ezért nincs erre megoldásom. Köszönöm. Én a múlt, múlt, múltkor megejtettem azt, hogy beletoltam egy két teres vincsesztet még a gépbe, hogy legyen hely. Hát mondjuk igen, ez így, így igen is egyel könnyebben mondanék igent egy lapot lightroom de Na jó. Megtaláltam közben az Instagram merünket, át is dobtam neked a, a adásnak a csetjén. Ezt akkor egy hangeffekttel szeretném ünnepelni, kedves hallgatók. Ha esetleg, nem tudom, süt a nap, melegetek van, a kocsit vezetitek és törölgetitek a homlokatokat, akkor ugorjatok három másodpercet. Az a pukkanásos Az az. ez az. Én addig mondok egy nevet. Milyen, milyen nevet fogsz mondani? Izgatottan várom. Uh, hát, hogy Kren Imre fotóiról beszéltem, é, aki traveller, influencer és budapest lever. Jó, de rosszul hangzik. Vagy egyszerre csinálja, vagy a, a beletődse híres száma szerint 8 óra travelling, 8 óra influencing, 8 óra budapest loving. <gül> uh, és nézd meg kérlek azokat a naplementéket, mint hogyha cukorból volnának. Ó, oh, igen, látom, hát ez klasszikus. Na, erről beszélek egyébként. Tehát tényleg ezt csinálja a Lightroom CC a, a fotóiddal, pont ezt. Kifogom próbálni most az automódot, rádobok egy-két képet, hogy mit szól hozzá. Hát igen, na jó, szól, és akkor ez még mindig csak az egyik dolog, amit az evezés kapcsán, meg az iPhone kamerája kapcsán felmerült. A másik, hogy az végre, hogy valami értelmesről is beszéljünk, hogy az evezésen, amit befejeztem ideje korán, tehát egy kicsit korábban, mint kellett volna, az Philip K. Dicknek a Ubik című, vagy Ubik, mondjuk, talán mondhatjuk. Ubiknak, szerintem magyarul Ubiknak mondjuk. Az Ubik című híres a Lamborghini. És, és két dologra jöttem rá, egyrészt, ez, ez most nekem ez az első Philip Kady-k volt, azért kezdtem olvasni, mert annyian mondják, írják, hogy a korszakos zseni és az egyik legjobb és szuper csodátos. És akkor arra jöttem rá, hogy de nem nekem, szerintem meg elég szar. Most Philip K. legalább két kategóriás írás van. Az egyik, a, mondjuk az, az ubikat, azt hagyományosan az elsőbe szokták sorolni, amely szerint genéális, és a másik, amikor halál után kiadtak a, a mindent, ideértve a bevásároló és a blokkokat a vásároló cipőkről, mm -hmm. szintű regények, de én azért levasarnám, az ember a fellegvár van, még olvasd el, meg aztán abban az Amazon csinált sorozatot és azt is dicsérték, tehát, hogy több módon lehet fogyasztani. Terveim közt szerepel, de azért azt mondjuk, hogy éltes koromra hivatkozva, és nem tudom, már így egy némi álszerénységtől már mentesen azt nagyon határozottan lemerem szögezni, hogy Philip Kédik, Ubik című regényen nem zseniális, az biztos nem. Tehát, hogy van benne egy ilyen jó felütés, meg egy érdekes ötletecske, az ezt elismerem, hogy szarulva megírva, azt viszont egészen biztan állíthatom, és egyébként ezt visszaigazolják a kritikák is így, ugyanúgy, csak mindenki máson nézi, de azt kell tudni, hogy Philip K. Dick egy, egy politoxikomán csávo volt, aki lényegében, hát ha nem is az összes könyvét, mert ez nem igaz, de sokat teljesen betépve írt, ezt ő maga is állított egyébként, és pontosan ez érződik rajta, hogy hogy így nagyon beszakítva írt ilyen nagyon jó ötletekből dolgokat, de úgy nincs az egész igazán rendesen végcsinálva. Nem, tehát, hogy, tehát, hogy egy, ilyen, egy ilyen jó vízió mellé egy, egy, egy ilyen nagyon elnagyolt eh, írásmesterség párosul, és eh, csak zárójelben mondom, hogy az 50-es, 60-as években írott skifik, amik eh, a, a szerző akkori szerző szándéka szerint 90-es években játszódnak, tehát már jó régen, azok nagyon hülyén néznek ki így 2018-ból olvasva, de ezt el lehet engedni. És Szóval hogy, hogy, hogy el fogok olvasni még más Filip más kérdikeket is, mert valóban a végére akarok járni ennek. Viszont úgy éreztem, hogy ez, tehát ezután, az élmény után nem tudok még egy, még egy ilyet, és körülnéztem, hogy mi jóság ugye az Agávé boltjában, és akkor vettem észre, hogy, hogy nagy kedvencünknek, Skalcinak megjelent egy új könyv, a bezárt elmék második része, a fejvesztve című regény, és azt hiszem, hogy ez sok, ez minden szempontból az ellen, nem, sok szempontból az ellentetje az előző regénynek, a Jubiknak, a Jubiknak, amennyiben ez csak egy krimi. Egy, egy szkifi környezetben pontosabban egy jövő környezetbe helyezett Skifi vagy krimi, annak tökéletes, iszonyúan megírva, e, tényleg ilyen nagyon-nagyon erős mesterségveli tudással nagyon-nagyon olvastatja magát, miközben az alapötlet vagy az alaphelyzet az ugyanúgy zseniális, talán még zseniálisabb is. És tényleg csak azért, hogy aki nem olvasta a bezárt elméket és nem ismeri ezt a most épülő univerzumot szinál, annak elmondom az alapötlet, a borzasztó egyszerű. A mai mondjuk, hogy a kb. mai modern társadalomban felüti a fejét egy olyan vírusos betegség, amitől aki így megbetegszik, az bezáródik a fejébe, tehát az agya az tökéletesen funkcionál tovább, de minden más uh -huh. megszűnik, tehát nincsen, nincsen kapcsolata a külvillággal, nem tud mozogni, nem lát, nem hal. És az ő számukra, vagy hát ezek az emberek ne hajlanak meg, egy ilyen neurális hálót építenek a, az agyba, és ezzel egyrészt egy agóra nevű, hát lényegében virtuális Facebookra tudnak felkapcsolódni, illetve, és ez a leggeniálisabb, olyan úgynevezett srp fejlesztenek ki, tehát robotokat, amelyekbe be magát tenni, mint vezérlő elme az adott beteg. És ilyen betegből van. Sokszázezer, tehát ez egy komoly járvány volt a Földön, sokszázezer ilyen betegünk van, és ezek részben tehát androidokon keresztül keresztülpontosan androidok képében járják az országot, amit a betegágyukból fekve vezérelnek, részben pedig egy virtuális Facebook-szerű közösségározatban. Ennyi a setup. Hogy ez mennyi minden érdekes dolgot hoz fel, diszkriminációról politikai korrektségről, bűnözésről, egyenlő jogokról, a különféle nemek közötti szexről, a hátrányos megkülönböztetésről nem tudom mondtam, már ezeket és arra egy szóval, Tehát, hogy végtelen sok nagyon izgalmas dolog van, amin el lehet gondolkodni, és a Skalci úgy teszi meg, hogy közben egy olvasmányos regényt ír. Ide bedobnék akkor egy méltatlan módon nem ismert science fiction filmet, ez a Sleep Dealer, vagy Sleep Dealers, sem tudom, hogy többes szám van-e benne, ugyanerre rá, a Minus persze, hogy mi van akkor, hogyha le tudjuk olvasni olyan szinten a, a gondolatokat, a vezérlő zéket, a, a kézmozgást, lábmozgást, amilyen parancsokat kiad az agy, hogy ezzel tudunk távirányítani robotokat. És ez akkor készült, amikor a, a Bruce Willis-es Surrogates című egészen borzalmasan szar amerikai film is, ami, ami politikai manzsúriai jelöltes szálakat feszegetett. Ehhez képest a Sleep Dealers, Dealers egy dolgot mondott, hogy ezzel a távirányítási technológiával ezzel megnyílik az út azelőtt, hogy úgy foglalkoztassunk az Egyesült Államokban amúgy minden létező módon értsd a vízüket is elcsatarnázzuk, kizsákmagyart-mexikóiakat, hogy nem kell őket beengedni mi országunkba, hanem hegesztik a felhőkarcolót kilenc ig akkor itt vannak, és, és nézének, testüknek verítékével építik az országot, majd pedig kitakarodnak a fenébe, otthon kicsatlakoznak a pueblo a ézéből, és elmenjenek elverni a fizetésüket cservézára. Mm -hmm. Igen, igen, ugyanez a sztori, valóban. És ez az ez abszolút baloldali olvasata ennek a történet, vagy ennek a technológiának, viszont talán a legizgalmasabb is egyben. Szkálcinál is nagyon hasonló gondolatok járnak, sokkal globálisabban fejtegeti ezt. Ez az új regénye a pont arról szól, hogy, hogy nem régen elfogadott egy törvényjavaslatot a kongresszus, ami jelentősen csökkenti ezeknek a betegeknek a állami támogatását, ami miatt tudom én, nincs már pénzük saját 3 ra ezért létjogosultsága lesz egy olyan startupnak, aki a közösségi 3PO tehát a lényegében a 3PO uber csinálja meg, és így tovább, és így tovább, nem mondom el az egész könyvet, tényleg elég egyszerű a cucc, mármint az alapötlet, Végten olvasmányos, egy csomószor érzed azt, hogy amit kifinélő amit olvasni kell, vagy érezni kell, hogy de menő, de jó ötlet, ú, de érdekes, tényleg? Na hát erre nem is gondoltam. Egyfolytában ilyeneket kapsz, de az egészbe van ágyazva egy, egy egyébként izgalmas nyomozásba. Ahhoz, hogy nekem ez működjön, az mindig kell az, hogy, a, hogy az és ez hogyan fog tök, tönkre menni, kérdés az benne legyen. Mondjuk Eszkáldi jellemzően elég jó író, hogy fel is tegye ezt a kérdést. Abszolút, így van. Egyébként zárójel, és akkor ez a holnapi rakasz előzetes, mert nem fejeztem be ma az írateset, de egy amerikai média professzor, Deep Carf, tette egy nagy kirándulást a, a Wired archívumába, és, és több szempont mentén nézte meg, hogy mit mondott a, a lap, ami most 20-akárhány éves. 25-30, valahogy így. Ö, az egyik az a sajtójövője volt, ez most nekünk annyira nem érdekes, ez a zárójéres rész. A másik az hogyan állt hozzá a, a futurológiához, magához. És ez tök érdekes, hogy, hogy legalább 20 évig tolta ezt a nagyon pozitív Kevin Kelly-féle. Minden nagyon jó lesz. Felépítjük a vasat, azt hirtelen jobban kezdünk el élni típusú megközelítést. Jelzem, Kevin Kelly még tavaly is kb. ezt nyilatkozta, hogy Embereket át lehet képezni, nézzük csak meg az Amerikai Egyesült Államok hadseregét, az mindenhonnan bemennek emberek, és a végén megtalítjuk őket tankkal lőni. Ugyanakkor meg a társadalmi feszültségek azt mutatják, hogy ez azért ennyire nem, nem lehet leképezni a társadalom egészére. De minden esetre, hogyha fogsz egy, egy deklaráltan de szilícium völgyi optimista ö, szervezetet, mint a, a Wired Volt, akkor azt nagyon nehéz megfordítani. Vagy nagyon nehéz ö, mondjuk tágabb látok tenni. Hát, hogy általában bármilyen látóköri változást elérni, bármilyen nagyobb csoportnál, az halálosan nehéz. Igen, igen, meg vannak a bevet nevek, meg vannak a bevet szakértők, meg vannak a, az olvasók, talán nem is annyira, azok szerintem örültek annak, hogy a, a, a, a tágul a spektrum. Olvassátok skalcit és érveljetek Philip kédik mellett, ha gondoljátok. Jut eszembe be tágul a spektrum, nekem van két új podcastom hirtelen. Na, akkor tárgyaljunk. Amiről, amiről lehet beszélni. Az egyik az egy. ahhoz nincsen semmi közöm, tehát az egy mondat lesz. Ez a régi ismerősünk Dobai Ádám és becsesneje, hú, milyen farkas, farkas via, akik kiköltöztek internetes vállalkozóként Brightonba indítottak egy Kiköltöztünk című podcastot, ami arról szól, hogy, hogy mit kell megfontolni egy bárhová elköltözés előtt, hogy az emberek nem csak mosogatni mennek külföldre, mint ezt bárki gondolta volna. És még egy-két ilyen állítólag a közkeletű, számomra nem sok újdonságot hozó tévhitet megcáfolnak. A második résznél járnak, tehát lehet ebből még bármi. Harmadiknál. Harmadiknál Én már láttam, hogy a harmadikat is, igen. A honlapon csak kettő volt, akkor a gyerekek frissítsétek a az internetszet, vagy legalább tartalmi jegyzéket. Én a honlapon láttam a harmadikat, bocsánat, hogy kötöz, uj, uj. kötözködőben megyek át, de mehetek-e a Brexit miatt Angliába? Ez a címe a harmadik epizódnak. Megvan, a podcast alatt nincsen, a címoldalon van harmadik rész, tehát legalább két és fél résznél járunk, hogyha a statisztikust játszunk. A másik viszont, ami számomra sokkal érdekesebb, mert az nagyon sokat szívtam múlt héten, az Pálinkás Szűcs, Robert, és vagy Pank Snedded Miklós klubrádiós műsorának az Anno Budapestnek a podcastosítása. Ez az Addig Jó él című korábban éveki futórádió műsornak a, az utód műsora, amely Addig Jó él a 56-as időszak alatt, tehát október 23 és november 4 között nem is tudom milyen néven ment vál, Na mindegy, akkor, akkor betartotta minden évben, hogy akkor nem mond ilyen, ilyen dolgokat a Rádióban, mert ha talán nem viccelünk, meg Kádárral sem. Ez különbecsülni való, hogy az egyetlen, egyetlen műsor volt, amit tudom, hogy az évét szakában, csak azért, hogy, hogy az a vicc, amit máskor meg lehet engedni magadnak a, az évközben, azt, azt ebben az időszakban nem. Mindegy, is, zárója vissza. És a mostrinek az a rendező elve, hogy, hogy Miklós és vagy Robert kiválaszt egy, egy épületet. Esetenként ez egy magyar cég több épülete, de hogy egy, egy ilyen aharatipikus épület, és arról lehet beszélgetni vele egy órán keresztül. És ez mind rendkívül magas nosztalgi értékű dolog. Tehát például a Merkur kereskedés a Martinelli ma szervít a téren, amelyről olyan képeket lehet találni fortabalanul, hogy belepirulok. Bele Tehát szemmelet az émzéktől koppintott kanapék között kiskendőbe öltözött magyar asszonyok ülnek, és a háttérben egy ilyen egész falas üvegfal mögött százas skodák vannak. Ez a, a világok ütköznek össze nagyon nagy recsenéssel, típusú kép, de volt már adás a Moszkváti Postapalotáról, volt a tanás körülti bazásornak a neonjairól, és hogy ott volt az utolsó szemfelfelszedő a városba, vagy nem. A Planetárium, volt a Vörös Csillag mozilom, amiről megtudtam, volt olyan, olyan film a Magyar mozikban, amit érés és Mond két évig játszottak. Igen. És ugye Vörös Csillag... Na jó, nem. Jó, bocsánat, nem jövök elő emlékekkel, bár ez tényleg kihozza az ember elő belőle. Nem, nem, nem, nem, nem, tényleg ezt ehhez meg kell, meg kell hallgatni a, az annó Budapestet. Egy kitadást újra kellett vágni, mert benne maradtak reklámok... Meg, meg hírek, meg, meg szereltük össze egy kollégámmal a honlapot, megvadáztunk képeket a, a Fortepáról, és az ott egészen sokat meghallgattam belőle. Őrülten érdekes. Igen. Például nem tudom, tudtátok, kedves hallgatók, hogy a, a kor egy bizonyos szempontból prezie, az a korvináruház volt, annyiban, hogy mind a kettőnek van bölcsödéje. <síns> Igen, de nem csak annyiban az egy ilyen elég modern felfogású dolog volt, nem? Ott sok ilyen korát megelőző al megoldást alkalmaztak. Ott volt az első mozgó lépcső. Na tessék. És közben Twitteren jött egy reakció, egyébként erre pont nem annyira régen. A egyik annó hallgató írja meg, hogy ő a maga részére azt tudja mondani, hogy a postának is volt saját külön oldája és, és bölcsödéje úgyhogy olyan mondhatja magára, hogy a postapalodában posta járt óvodába, ami azért egyfajta menőséget ad az embernek. Szerintem nagyon sok cégnek volt annak idején saját óvodája meg a bölcső, de én is óvodába egy évet jártam a mechanikai laboratóriumnak nevezett állami vállalatnak a óvodájába. A mechanikai laboratórium az valójában egy katonai elektronikai fejlesztő cég volt, ahol az apukám dolgozott, és akkor a McLaborral szemben volt az óvoda, ahova jártam, hogy ezért aztán minden reggelünket egy éven át az 55-ös buszon töltöttünk, ami akkor még az Óbudáról ment onnan a te mostani lakásod környékéről egyébként egészen a és közben útba ejtett ott a Dózsa György utat, ahol volt ez a ez a két intézmény. Szóval volt ilyen? Nekem, nekem is van ilyen emlékem. Na, nekem ilyen emlékem tök nincsen. Ez lehet azért, mert a a Tiszói városi, akkor még városi áfar, az annyira kint volt a városon kívül, hogy oda épeszőnben nem rakott volna oldát. pedig egy csomó rendkívül látványos dolog volt, amit minden gyerek szeretne megfogodosni és megnyalni, tehát 6 kilovoltos trafóház, mérgésgáz égető, valamint tolózárkert. <gül> Lássuk be, mindigben van egy hétnyik alatt. Így. Mondjuk két-háram elvesztett a hodás. És is. néhány elvesztett a pontosan. Figyelj, ha már a nosztalgiát idehoztad, akkor megint csak egy mai élményemet el kell, hogy meséljem. Fagyizni voltunk a családdal, és a, a fagyigép szerelő, hát hosszan beszélt a fagyis lányjal, ezért azt úgy hát, hogy nyalogattuk a fagyit, és közben hallottuk, hogy ő lehet a fagyigépek Pepin bácsia, amennyiben egy kicsit ilyen magas hangon, hosszan magyarázott valami teljesen érdekten dolgot a fagylatgépek bizgénytyűjéről, amit honnan lehet beszerezni. Ezen közben lettem figyelmes, hogy a fagylaltóz előtt viszont ott parkol egy 1002-es Lada, ami rali autónak van átalakítva, de csak azért néztem rá, mert a lányaim kérdezték, hogy miért van lyuk ennek az autónak a oldalsó üveg ablakán, ami plexi volt. Uh -huh. És akkor odálltunk, elkezdtem magyarázni, benéztünk, kicsit úgy elfittyett a szem, hogy hú, és egyszer csak megjelent mellettem a gépek Pepin Bácsi és kiderült, hogy ő a rallyladák Pepin bácsi ismeri. Az övé volt az autó, kitárta az autót, őjbe nyugodtan mondta nekem, és aztán egy 15 percen keresztül magyarázott arról, hogy ez egy 1972-es gyártású kereklámpás, 102-es lada átalakítva rallyautóvá, mit, hogyan, mi, mennyi, még mit kell csinálni, mennyibe kerül indulni egy ralin, kb. 300 ezer forint, a nevezés, meg a szállás, meg az üzemanyag, meg mindent. Uh -huh. Tehát ennyibe kerül, hogy elindulsz egy ralin. Hogy eddig másfélműsített bele a kocsiba, és uh, egy nagyon érdekes világ nyílt ki előttem. Annak idején a, a Totákárnak volt egy, egy nagyon jó cikke felújított ladákról, és uh, valamelyik hasznaton kívül Reptérnek a flasztelén össze is hoztak egy csomó tuningladát. Azt hiszem, uh, tehát ilyen VFTS-es az nem volt köztük, de, de olyan, amiből bele volt a vas, rendesen olyan igen. És volt csak 800 ezres lada, és azt hiszem, hogy 8 millió volt a csúcs az ott levő ladáknak. Uh -huh. Ami azért egy, egy zsigára egy picit sok. Meg fogom keresni, és belinkelem, mert... Uh, nagyon sok szépen őrült ember volt benne, hanem igazi szerethető módon őrült. Igen, én is ezt tapasztaltam, de egyébként azt mondta a srác, hogy azért vette ezt a igen régi 1972-ben gyártott modellt, mert hogy ennek az ára azért most már csak fölfele megy. És Ebben bizonyosan teljesen igazából. Elég a... jelentősen. Németországban nagyon drágán lehet eladni ezeket a, ezeket a rally autóval átalakított ősöreg autókat. És nem is ott és, tehát nem timer rendszáma volt, hanem mint meg tudtam, van én is, hogy sp rendszám, ami a sportautónak a már mint olyan sportautója, aminek meg van engedve, hogy városi forgalomban is közlekedjen. Ez egy olyan autó volt, úgyhogy SP rendszáma volt. Ú, uh, erről egy félszemes dolog, tehát nem fogom tudni a számokat. Ellenben volt egy cikk a közelmúltban arról szintre, adásnap lóba majd kedves hallgatók, és akkor rájöttek, hogy egyetlen lényeges adatot nem fogok pontosan mondani a következő percben, amelyben valaki akart rendszámot egy, egy sport ami annyira kis példányszámban számban készült, hogy ennek értelmes legális útjai nem nagyon voltak, de aztán rájött, hogy valahol egyszer egyet honosítottak, úgyhogy annak a papír munkáját beadva és bizonyítva azt, hogy az övé az pont ugyanolyan, hiszen ugyanannak a kevés számbal álló autobrancsnak a kettős sem hasonlít egymásra egyik tagja. Úgy valamelyik közepesen liberális gazdag emberek által lakott Európai Országban, nekem Monte Carlo rémlik, végül sikerül szerezni rá egy rendszámot, de ez a, a, a, a japán tulajdonos olasz autójának a papírmunkájával bemegyünk a Monte Carloi hivatalba, ahol nyilván luxemburgi nyelven vitatkozunk az ügyintézővel, típusú sztori. Közel csodálatos. Sokfelé ágazó gondolatfosztlányok karalábé növekedett meg a fejemben, de el tudtam engedni. Mert csak azért mert hogy lassan egy órája beszélgetünk, és nem került még szóba a podcast szokásos témája úgy igazán mélyen, ha csak nem vesszük ide a April ekézését. Hát nézd, nyár van, amikor az emberek ugye alig fürdőruhában, stb. stb nem fogom elénekelni a slágért, viszont akkor gyors hírek jelleggel, kedves hallgatók és kedves Kepler rajongók. Nem tudom, van-e a hallgatónk, de remélem igen. De nekem melegség támadna, és szívem táján, hogyha kiderül, hogy vannak rajtam kívül. Kepler, mint a lengyel csillagász? Aki ezt van átokti? Aki eleve cseh volt. Jó, még ráadásul cseh is volt. Mindegy, a régiót eltaláltam. De lehet, hogy lengyelnek maszkírozta magát időnként komikonra. Nem, Kepler, mint az űrtávcső. Az űrtávcső. A következő van, küldött a kedvenc űrtávcsőnk olyan jelzést, hogy kedves srácok tankolni kéne. Ezt az űrben ezt nem lehet megoldani, úgyhogy leállították a küldetést, és most várnak arra az augusztus 2-től kezdődő négy napos időszakra, amikor az összes rajta le tudja sugározni. Biztos, amit uti. És utána folytatják majd, amíg, amíg van még benne nafta. De hogy lassan látszik a, a Kepler a vége, Tekintve, hogy amíg üzemben volt, addig 2600 meg az apró egzabolygót talált, nevezzük egyszerűen őrültesen a sikernek az egészet. Nagyon jó. Én közben uh, googlistam egy picit, és uh, Kepler német volt. Német? Német volt, ellenben Kopernikus meg Lengyel. Itt Ó, akkor én, de, de ebből a sztaliból én jöttem ki rosszul. Nem, ebből a hallgatók jöttek ki jól mi nálunk úgyis az én dolgom szokott általában lenni, hogy mindent összekeverjek mindennel, úgyhogy ez most csak egy ilyen hiba a rendszerben, egy anomália. Tehát, hogy azt mondod, hogy akkor a Kepler aludni megy? Hát most alszik egészen augusztus kettedikéig, aki szeretne az estímát mondhat a helyében, vagy énekelget hát neki, ez mind nem fog adni az űrtávcsőre, de hát emberekettől még csinálnak és aztán jönnek majd az adatok. Azt nem tudom, ezt meg kéne kérdezni, kedvenc GoTo csillagászunkat, akit most tényleg be fogok hívni egy adásba, hogy amúgy a Kepler által eddig levadászott adatoknak hol a feldolgozásában, mert, mert azt tudom, hogy ez nem ilyen a történik, hogy az űrtársul leküld mindent, és akkor hirtelen abból meglesznek az egzobolygók talicskával, hanem, hanem évekig publikálgatnak még a bazázisból. Igen, elregyenek szó, én is. Ez, esküszöm utoljára jövök elő ezzel, de eszembe jutott még egy dologam miatt. A... A internet megvonása a táborban az probléma tud lenni. Akkor felmerült, hogy akkor a következő este, amikor már leszáll az éj, akkor feküdjünk ki a fűre a gyerekekkel, és tekintsük meg az egyébként az alacsony fényszennyelzettség miatt tök jól látható csillagképeket. Gondoltam ez letöltök egy appot, amivel tudod úgy lehet nézni, hogy hol milyen csillagkép látható, és kirajzolja, összeköti a vonalakat. Na hát ez sem sikerült így, aztán ebből sem lett semmi, pedig. Milyen jó lett volna. Hmm. Néha azért jól jön az a hülye internet, még akkor is, amikor az ember. Tehát igazándiból nem internet megvonást kellene csinálni nekünk, hanem, hanem közösségi álló megvonást. Igen. Annál is inkább, hogy ezt magamról tudom, hogy amikor nyaralni megyek, akkor átlag kettő rosszabb időszak után három nap az, amíg lesz ok arra, hogy fél óránként nézzek híreket, meg, meg végigfussom a Twitteremet, meg a többi. Mindeközben pedig használom mondjuk a ami ami tud arról szólni, hogy Hé, figyelj csak ott egy kis utcában melletted van a papistóla múzeum egy remek kiállítással, nem nézel be? És az ilyen találok azok mindig remekek. Úgy. Úgy, úgy, pontosan. Szóval a teljes Digitális éhezés az marhaság Erről lebeszélnék mindenkit. El nem a digitális szomjazás? Hát nem tudom. Ha az nem egy fakad, akkor ezt újra kell gondolnom, és hogyha rájöttem valamire, visszajövök a válaszsal, jó? Próbált megért. <gül> Van még egy Science Fiction típusú hírem. Te ismered a Simon Stalin a festményeit? Nem, én. Ő az a divatos... Skandináv alkotó, úgyis hogy nem tudom, hogy honnan svéd azt mondja az internet, aki ilyen nagy svéd búzamezőket rajzol benne, vagy deg lett, és nagyon régen ott rozsdásrodó robotokkal, vagy, vagy ott bóklászó ilyen elektromos jószágokkal, meg köztük emberekkel, és egy ilyen furcsa, picit melankolikus világot teremt ezekkel a festményeivel. Nagyon tele van vele az internet, tehát hogy sok helyen lehetett találkozni a és ami most érdekes, ami se teszi, ha nem nyugszik robot a hogy az Amazon, akik ugye azért izomból próbálnak sorozatokat is csinálni, még ha most a Prime Day-en egyébként Magyarországra nem akartak eladni streaming eszközöket, amiért nagyon haragszom rájuk, mert pont gondolkodtam, hogy Fire TV az jól néznek a tévé alatt, de sajnál nem ki Magyarországra felirattal elutasítottak. Na az Amazon az, az fogta ezt a a művészt, kötött vele egy szerződést, és a, az ő festményeiből, vagy azok által ikletve gyárt most science fiction sorozatot. Hmm. Ami akár érdekes lehet, mert ez, ha megkattintod a, a linkünket, akkor azt látod, hogy ez majdnem azt az ostobaságot mondom vizuatásban nagyon erős, de tekintve hogy festmérről van szó, miben legyen, hanem abban. <sítható> <sítható> <sítható> de hogy inkább az, hogy annélkül, hogy tudnánk a világot, annélkül, tudnánk, hogy mi történt, annélkül, hogy bármilyen kötődés lenne. Vannak elszórva a képeken ismerős eszközök, tehát hogy a, az autón látszik, hogy a Volkswagen Transporternek egy valamilyen leszármazottja, és ott van szóra, még a logó is, de ennél, ennél több információt nem tartalmaz. Látszik, hogy nagyon megváltozott a föld, nagyon más körülmények között kell lakni, amelyben viszont emberek viszonylag komfortos, és nagyjából hétköznapi életet élnek rohadt sok tér van benne dolgozni, akár jó is lehet. Igen. Eh, ahogy ránéztem arra a festményre, amit linkeltél, egyből az jutott eszembe, hogy, ezt, hogy, hogy látom magam előtt a sorozatot, és nagyon megnézném. Másrészt meg mondjuk Isten pénze kell ahhoz, hogy ez működjön. Hát, vagy egy jó CGI bérlet. Igen, igen, igen, igen. Na mi történt mint még az elmúlt két hétben, amíg nélkülünk kellett Csorogjon az internet világhálózata. Hát, újabb bomot adott ki Drake, az ismert kanadai rapper és a star, Igen. mint honnan indult van az ő karrierje. Uh -huh. Ami egy, egy okból volt érdekes, hogy a Spotify-nak a, Spotify a címlapja teljesen átvette az ő művészete. És emiatt a Financial Times-nak az AlphaVille nevű blogja, amit mindig elmondok, hogy ez egy regisztrációval ingyenes, és ez egy piszok jó gazdasági blog azon filozofált egy kört, hogy azok az emberek, akik nem reklámos Spotify-t hallgatnak, ők fizetnek ezért, amelyért cserébe egy reklámmentes Spotify-t kapnak. Ha a reklámmentes Spotify-nak egy nyitó is tele van bombázva drékkel, akkor ezt az egyenetet egy kicsit újra kell gondolni, hogy miért fizetünk. Ezt úgy értsétek, kedves hallgatók, hogy a, a, a nyitólapja tele van bombázva drékkel, hogy az összes ilyen top lista, meg záner válogatás, vagy lista elején mind ott virított Drake feje, és mondjuk, tudom én biztos a hip hopnál ez egy, ez egy értelmes megoldás, de az ambient chill listának a legfrissebb szerzeményei között, hogy a, hogy kerülhetett oda Drake, azt kell is be lehetett érteni. Tehát a lényeg az, hogy jól látható módon Drake bevásárolta magát az ajánló rendszerbe, vagy, tehát elő, előbbre tolta a saját termékét A Spotify segítségével. Tehát a reklám az nem úgy valósult meg, hogy három szám után reklámblogban azt mondták, vedd meg teljes dréklemezét, hanem az ajánló rendszer egy kicsit, a, hogy mondjam, csak a megfelelőnél nagyobb mértékben ajánlotta a dréklemezét. Aztán valami izlandi, <gül> Csávó izlandi zenész az nagyon jól is meg is fogalmazta a Twitterén, hogy miután 18 órán át hallgatott Eh, mongol torokéneklést, izlandi dobzenekarokat és egy eh, nem tudom, gánai néptánccsoportot, akkor utána miért ajánlotta neki a Spotify-t? Hogy akkor ez alapján úgy gondolna, hogy hallgas dréket. És tényleg jó a kérdés, egy másfelől azt gondolom, hogy természetesen bárki megteheti, már úgy értem, bármilyen szolgáltatást megteheti, meg is szokta tenni, hogy a saját portékáját előbbre tolja. De nem saját portéka adásul. Tehát nem, nem volt exkluzív. Fizetett érte a portéka, hogy, hogy előbb, tehát most mindegy. Tehát a saját érdekében előbbre toljon valamilyen uh -huh. ajánlatot. Nem, ugye itt megteheted, hogy átmész a dízerhez, hogyha ezt nem szereted, vagy nem kötelező hallgatni. Szokták ők mondani egyfelől. Igen, csak akkor tudnia kell adni egy választ arra, hogy amikor ők nem nyomják az arcomba dréket, akkor én miért fizetek? Mi, mi közöttünk a viszony köztem, mint reklámmentes user és köztök, mint között. Ezt ezzel a rékes húzással tökéletesen összekavarták. Mondjuk, hogy megárnyalták egy kicsit. Azt a cikk is említi, hogy ha benézel a, a term sheetbe, vagy mibe, tehát a felhasználási feltételekbe, akkor abból azért viszonylag hamar, viszonylag egyértelmű kiderül hogy nem reklámmentes zene kínálnak ők, hanem Reklámok által meg nem szakított zenestreaminget, streaminget, tehát hogy nem azt mondják, hogy nem lesz reklám, hanem az, hogy nem lesznek reklámblokkok a számok között. Ez az állítás, meg még nyilván egy pár másik dolgot is kínálnak, mondjuk 20 millió zene számot, meg ilyesmiket. Ezért az előfizetés. E, teljesen értem, amit mondasz, és nagyon zavar. Emlékszel, bocsánat, hogy mit mondott Obama arra, hogy amikor megkérdeztek, hogy szívott-e ő füvet? Mm -hmm. Valami olyasmi volt a válasz, ha jól emlékszem, aztán majd a Snopes-hoz kiderítőt emlékszem, hogy szívott, de nem tüdőzte le. De azt a, azt a Bill Clinton mondta szerintem. Az a Clinton a volt? Clinton volt. Lehet... Ez híres, igen, ez a nem tüdőztem le. Na, a, a Spotify, az, az reklámmentes, csak nem tüdőzte le. Hát erről eszembe jut egy történet, Véletlenül pont az evezésen esett meg két tíz éves fiúgyermek között, akik e, sosem szívelték igazán egymást. Az talán érdekes a történet szempontjából, hogy a kettő közül az egyik, az egy ilyen az autizmus spektrumnak a még viszonylag a legjobb végén tanyázó, de azért ilyen néha ilyen dürohamokkal, meg ilyen hideg, hideg keménykedéssel teli e, kis a Másik e, is egy lobbanékony alkat, és akkor valahogy egymásnak estek, és elkezdték leköbdösni egymást. És akkor a, a, a másik srác az teljesen kiakadt, hívta az apukáját, apukája jött, és megkérdezte, köpköttétek egymást? Hát, hát, igen. És kiköpött először? E, mindegy, ezt nem tudom, hogy mi volt a válasz, de a lényeg, hogy kiderült, hogy végül is először a, a, az autista srác volt az első, és akkor az apuka megkérdezte, Bélácska, te köptél először? Mire ő teljes nyugalom azt mondta? Igen, de az nem talált. <gül> Igen. <gül> és annyira ez, ez gyönyörűen írja le egyébként, hogy most mi, hát az, az, az, arról most miért beszélünk? Az nem számít köpésnek, hiszen nem volt effektív. És ez ugyanez az érvelés pontosan. És ezért utálom nagyon, és azért utálom nagyon egyébként, mert most hogy bízzak a, a spotify Ban, általában, tehát nem, nem az a bajom, hogy reklámból egy napig minden ajánlójukból a drégcsöpög, hanem az, hogy általában is fogalmam nincs arról, hogy hogyan állnak össze az ő listáig, és hogy azokat én miért is kellene, hogy meghallgassam. Erről teszem, hogy egyik közös barátom kikérte GDPR-ra vastagon hivatkozó, hogy internetet található, a hosszabb típusú nem fenyegetőzés, de ilyen és szituációt felvázoló levélben az összes adatát. A Spotify-tól? A Spotify-tól, igen. Hmm. és is most megkapott, úgy emlékszem 50 oldal JSON-t, vagy 50 megabyte JSON-t, uh -huh. amelynek egyetlen fontos jellemzője van, hogy tökéletesen, teljesen értelmezhetetlen. És ezért lehetne utálni a Spotify-t, mert egy, egy talicska szemetet ad ki a gdpr hivatkozva azzal, hogy ezzel megfelel a jogbetűjének. Igen de nem ezért kell utálni a Spotify-t, hogy meg, meg akar felelni a jogbetűjének, és így betart az eunak. Azért kell utálni, mert ezt egy európai startupként csinálja. Hát igen, akinek nyilván nem állik különösebben érdekében, hogy megfeleljen a jogbetűjének, és még így itt az eleje felé ennek a szabályozásnak viszonylag nehezen épül be az ő kultúrájába, is az, hogy most akkor jó fejnek kell lenni az adatok kapcsolatán, vagy adatok Hát de a sor... ezek svédek. Hát nem minden svéd olyan jó fej, mint az abban a zenekar volt. Jó, amikor nem zenét csinálnak, akkor fegyvert adnak el, ezt mindjárt tudjuk, no. de időnként zenét csinálnak. Igen, és abban is erősek. Whatever, a Spotify-ban engem mérhetetlen zavar úgy általában az, hogy, hogy egyrészt nem tudom, hogy mi alapján ajánl nekem zenéket, másrészt tényleg semmilyen képességem nincs arra, hogy beavatkozzak. Tehát azt én nagyon szerettem korábban mondjuk a Last FM ben hogy nyomhattam egy like vagy dislike-ot, és itt még nem tudom, hogy nyomhatok-e. Nem tudom, hogy az, hogy nem hallgatok végét számot, az dislike-nak számít-e. Uh, szerintem az a különbség egyébként, hogy a, a Last FM az egy big data robbanás előtt zenei szolgáltatás volt. Így igaz. Ami azt mondta, hogy mi feldolgozzuk az adataidat, és abból neked generálunk zenéket, amik estenként tetszenek. Igen. És ezt nagyon jól is csinálta, amíg rájuk nem szálltak a, a, a jogvédők, a jogkezelők, meg úgy általában mindenki, addig tök nagy öröm volt használni. Igen. A Spotify az ehhez képest egy Big Data cég, aki azt mondja, hogy figyelj, csak rájálasztjuk az algoritmusokat, valami lesz, te kapsz egy listát, te nem kérdezzel, mi nem válaszolunk. Igen, de ha ezt jól csinálná, akkor nem utálnám érte, de nem csinálja jól ez a klasszikus kérek, egy zsemlét kettő lett maradhat típusú hozzáállás. Nem, nem szimpatikus ilyen szempontból a cég. Cserébe egy csomó mindent meg jól oldottak meg. Tehát mondjuk az eszközök közti lejátszásváltás. váltás. Routrana. én ez az egyetlen, amit föl tudnék emelegetni, igen, az mer, az menő. Az zseniális, a kliensük az sajnos vacak. Bizony. De ott, ott igének egy, egy, egy redizájnt. Nagyobb probléma, hogy mondjuk a lokális zenadatbázis, azt most pocsékul kezeleti ráeresztem a, a gépen levő zenékre, akkor arra egy megfagyással reagál, ami mondjuk nevezzük suboptimálisnak. És, és azt meg dizájnal, hogy nem fogják megoldani. De mindig is ellakok két abban, az arra már hajlom, hogy mind a kettő jó. Melyik a másik? A másik az ezen a egy fúbar, amiben a saját zeneim vannak. Ja, hát de akkor te egy ilyen tudatos zenehallgató vagy, ami egyébként tudom, hogy az vagy, és úgy könnyű, hogyha te aktívan keresel meg, utána olvasol meg, megtalálod, kiválasztod, letöltöd, stb., az tök menő. De én, akinek erre se ideje, se tehetségesekedve, én azt szeretném, hogy ajánljanak nekem olyan zenéket, amit, amivel meglepnek, és jó értelemben lepnek meg. Keres a fene aktívan. Azt nem szeretném, hogy a... Dorsnak a 1970-es feltforumbeli koncertje egy nap eltűnjön. Az legyen ott kéznél, az egy nagyon jó koncertfelvétel. Emiatt lépéseket kell tennem, ami azt jelenti, hogy ott állom a Winchester-en. Ez egyébként a pont nem a Spotify-ban is, hogyha valaki jó Dors koncertet szeretne hallgatni, akkor 70 feltfórum. Értelek. Ezt megfontolom. Közben átfutom a hátralevő linkjeinket, mert hogy eldumáltam az időt a hülyelvezésemmel, bocsánat. Én gyorsan mondanék egyet, ami szerintem neked akár tetszhetne is. Wow, wow, wow. Úgy is, mint jó, a Chrome több memóriát eszik ebben, most nem menjünk bele, eddig is többet evett, most az Intel elkúrta a procesztorokat, még többet fog jenni kedves alkotók, lassul a gépetek, tudjátok akinek az anyját kell szedni. Ezt ennyivel letudtuk. Viszont a Európában egyáltalán nem kapható, de ettől még ö, szép és érdek tetszik telefonoknak egy új típusa jön ki. A KDD Japán ö, telko óriás fogja kiadni az Infobar mobiljának az aktuális verzióját, ez... Szerintem a 15. változat talán? 15. éve, harmadik változat talán. Egyszer kiadtak egy ilyen kis antennás, nagyon búta telefon, ez rendkívül keskeny, volt, olyan volt, mint egy, egy ö, olcsó Olympus dictafon kb és a, a koi pontjának a mintázata, mintázat utánozva színes gombjai voltak, három színből összerakva, ilyen törtfehér, világos, kék és piros. Aztán ebből csináltak egy második verziót, kb. 10 évvel később, ugyanezeket a színeket viselte, ugyanolyan volt a formfaktor, jobb volt egy picit a specifikáció, és ugyanúgy japán specifikus dolgok voltak rajta, és ugyanúgy nem lehetett sehol kapni. És most jött egy harmadik, ahol, ahol azt lehet megcsodálni, hogy ezt az egész nyelvet hogyan hozták át a, a faltól falig kijelzős, de fizikai billentyűzetes androidos világba. Ez új infopár is nagyon szép. Jaj, nagyon szép. Olyan, olyan ritkán látni egy olyan te, telefont, mondjuk specifikusan telefont, aztán végképp ritkán látni, ami akár csak egy picit is ellépettől a tégla, téglaságtól, és e, és mondjuk színeket használ bátran. Nagyon sok színes háttérkép, ikonszetek, azok mindig vannak, de azok valahogy mindig ugyanazt a megközelítést hozzák, csak nagyon sok kreatív formában. Ez meg, ez meg valami... Tehát ez meg egy olyan tárgy, ahol egy kicsit előbbre van az, hogy szép legyen, mint az, hogy praktikus. Az, hogy miért pont a hármas és a kilences kék és a egyes és a négyes rózsaszínes azt ugye nem magyarázza más, mint a koei Point mintázata. Igen, hogy valahogy legyen folytatása ezeknek a színeknek. Igen. És ennyi. És ennyi. És ettől tényleg nagyon szerethető cucc, igen. Nagyon eh, megakadt rajta a szemem, pedig amúgy feature font nem hiszem, hogy valahogy is akarnék, eh, de ez, eh, ez menő. Ezt legalább 10 percig kívántam ezt a telefont. Hmm. Mindenre alkalmatlan, amire én telefont használok, de, de van lelke. Na. és teljesen lementem ezt zóbagyizatás végére. Akkor én ellene feszülök egy picit, amennyiben az én tárgyamnak nincs lelke. Pont, hogy egy ilyen nagyon hideg IKEA dizájnak látszó okosórát láttam meg az Indiegogon. Gligónak hívják őt, de azokat a tulajdonságokat egyesíti magában, amit én annyira szeretnék már megkapni okosórától. Mi szerint is az ő van nem színes kijelző, hanem egy nagyon sokáig bírós, transflektív, vagy hogy mondják, tehát amikor a napsütésben csak még jobban látszik, nem kevésbé. E, tehát, mint a pebble, a fekete-fejr pebble ez a, ez a kijelző. Ugyanakkor Kerek a kijelző, kerek a számlap, tehát egy kerektestű óráról van szó, egy elegánsabb darab, aminek a mutató is sem más, mint a kis és a nagy mutató, azok valódi mutatók, fizikai mutatók, ott forognak e fölött a kerekeink kijelző fölött, és persze, mivel eink ezért jó sokáig bírja egy feltöltéssel, és tud notification-eket közvetíteni, meg sportóraként működik meg ilyesmi, tehát magyarul egy, egy olyan pebble, ami szép ami elegáns dizájnú. Én nagyon szerettem volna mindig is egy ilyet. Gyártottak már ezek a népek bármit? Nem néztem utána, de teljesen mindegy is, mert ez nyilván ezer közül az egy ilyen indigogós, e, kamu nem kamu, mit tudom, hogy milyen projekt. Az tény, hogy nagyon súlyosan túl e, támogatták őket itt is, ami 1200 százalékon általán a, a kampányuk. Szóval az emberek jól látható módon akarnának egy olyan pebült, ami dizájnjában is Vállalható. tegyük egyébként ezen a vason ezen gondolkodtak. Te jó ég! Nézem most az oldalt, és van egy olyan, olyan gif rajta, adásnaplóba lesz, hogy kiakasztja egy kéz a, a szíjat az óra testből és ezt úgy csinálja, hagyományos óroszín megy hozzá, tehát ez az összenyomható rugós, középtagos mit tudom, mi is oda, tengely. Viszont ezen van egy kiemelkedés, amiben be lehet akasztani a körmödet, és azzal kipattintani sokkal gyorsabban, mint hogy húzóval vagy szikével próbálod előbb a módon pattingatni, majd pedig az, amikor az egészet ellövi a fenébe, akkor káromkodva a térdelába keresni a lakásban. <gül> Ismerős helyzetet festettél le. Igen, igen. Az... Bárki, aki keresett, vagy aki cserélt már órasziét a saját két kezével, azt hiszem, hogy ismeri. Igen, abszolút. Ja, Szóval menő, nagyon menő valahogy a cucc. Ez egy szép vas, igen. És nagyon én meg erre kívántam rá nagyon, mert az én például stil márkájú fekete-fehér óram, az lényegében a ilyen végstádiumú öregbeteg ember tüneteit mutatja minden szempontból. Egy bajom van ezzel, hogy hardware, hardware Kickstarter, és azok nagyon gyakorta buknak. Abból csak a baj lesz, hát igen. Például egyébként azt hiszem mind a ketten ismerjük Falos a, a Sokabell okos bicikli csengő kickstartere az az elmúlt hónapban bukott be. Korábban se volt már hosszan e, kommunikáció, akkor megpróbálták még eladni a, a startupot valakinek. De most eljutottak arra szintre, hogy beismerték azt, hogy ez nem fog menni és e, viszlát és köz a halakat. E, azt hiszem azt írt az utolsó update-ben, hogy hogy open source fogja a design dokumentumokat, meg a, a PCB-nek, a, a nyáklapnak a, a dizájnját, meg ilyesmit, amitől biztos rendkívül boldogok lesznek a támogatók. Hmm. Mindenesetre az okos bingacsengő a maga 1673 támogatójával és 2021 201000 dollárával, az nem volt elég ahhoz, hogy, hogy gyártási fázisba jusson ez a projekt. Hát figye. ehhez képest a Gligo, az csak 150 ezer dollárt szedett össze, szintén 1600 támogat olyan gyanús. E, ugyanakkor ez az óra 99 dollár lesz, úristen, Jézusom, menjünk, menjünk hagyjuk abba ezt az adási izét és annyi mindent kellett töltenem, mert azonnal vennem kell egy ilyen órát, és ráadásul még küldtél nekem valami fényképező e, szoftvert is, úgyhogy wá, fussunk, szaladjunk. Jó, búcsúzzunk el. Ami témánk maradt, az igazából eljövő, eláll jövő hétig is. Például az, hogy milyen az otthon felesleges tárgyak nélkül. Hát aki eddig együtt élt egy csomó lommal, az jövő hétig kibírja már. Addig lépétek át. <gül> Jó átlépésnek te kedves hallgatók! Szevasztok! Sziasztok!